zuet eh, gaur zumalakarrekin museotik izango genuela bisita eta hemen da Xabier Kerejeta arratsaldeon. Arratxaldeon. Eta esan ere esan dut eh, Xavier gaur muñagorri aurkeztu behar zenigula. Mm -hmm. Muñagorri ezaguna bai egiten zaigu muñagorri, badira ori, ba, muñagorri, muñagorri, muñagorriren bertsoa, baina hortekan aurrera begira muñagorri zeintzen birtxoengatikanda batez ere famatua bueno ba historia artean eta da ikasten duen edon hori berehala jakin berdun nor zen muñagorri edo zertan sevillen beintsat ezterixa eh baina uger baina bai izena beintsat dezagon egingo zaio baina bueno euskal musika edo interesatzen zaion edo bertso gedo gustatzen zaizkion edon hori Ba, ezagunak egingo zeizkiozikera bertsoak. Zergatik, ze bertsoak ez daute, muinagorrik bere proklamian, ja. eta horreak alditzen da, eta geroazten da gerraren penak eta kontatzen, ez? Baina, bueno, izena horre dago, eta gaurri izena, eta persona jarekarri dago. Ederki, bueno, badakigu, beraz, eta e, gerra karlistan e, garrantzi zantzuen e, pertsona jagat uh -huh. e, dugu la, muinagorri, baino, bueno, zen, edo zertzen era militarra zen edo kontatuko ikusuo. Eh, hori da berda gehiena erritzen duen dutenetako gauza, gauza duten eta dutenetako bat, eh? Zeta da, bueno, Juan Antonio Buñerri hiziko era beti bezala, Juan bai. Antonio Muñagorri Otegi, Gipuzkoan jaio zen berastegin, eh, 1794an eta Nafarroako Eratsun herrian hil zen 1851an. Eta fama hartuko bazate, du... Bazanten gazte eiltzen, eh? Zumalakarri bezala, berrogeita zazpi hortekin. Sei orte berandago jaio, sei urte berando gobil eta ura ere malamentian ila. Bai, bai, bai. Bueno, e, hori bueno. ere ikusiko dugu zergatik. Jaila aurretik ez dugu berriotza aipatuko. <hihai> ez, baina egia san, gainera mila zortzen da, ogeita mazazpi arte, hau da zumalakarriki ilondoren, ja, bigarren, ose, Carl... Hile eta bi urtetara edo, Karlistaen laugarren urtean, hasi zen oso famatu egiten. Ordura arte, bat ere famarik izan zuen gizon bat. Ze horain arte ikusi dugu, gerra Karlista bai, baina normalean Karlistaen parte hartutakoak aurreko urteetan ere, sekulako saltxak izanak zituztela, ba dirudienez, Gizon hau, bueno, zen eskribahua, izan uh -huh. bere aita eta bere aita ona bezala, herriko eskribahua negozioak bazituen burdinolak eta baziren herrian oso importanteak egia zen sentegarai honetan krisiak jota, baina honek bazituen leizaranen, ba urto, plazaola, ameraun, ollokiegi eta eratsunen zumarrista bazuen. Uh -huh. Esan desake gordoan Bueno, ba, Familia aberats bateko semea zela. Bai, ez hola bez sekulako beratxa, baina ja. bai, familia honekoa bazu eterrena bezalago zerbait. Taiek ere ja. ofizioz eskribauak eta ziren kontratista ere ibili zen gazteiz eta irurtzon harteko errepidean. Zerrepidea bazen ja iruñetik tolosan barrena irurtzon ta. Horain ba, elkartu egiten zuten gazteizko errepidea madrilera dijona. Ba, iruñera irurtzen aioz, eta bertan ibili zen kontratista, baina horrela politikan eta eta ben, lehenago beste programetan ikusi go saltxe asko ibili zela, ez omen zuen parte hartu. Mm -hmm. Segurazki jende asko ere izango zen parte hartu etzuena, ez zuen, ba, aldaketa guztietan, ahalik eta modu diskretoenean pasatzen, saiatzen zirenak, ez, moldatzen egoeratara. Mm -hmm. Eta da, muñagorri horietako bazen.: Beraz, esan eh, diguzu, eh, eskriba batzela, mm -hmm. Eh, gero, bueno, bazituzten eh, familian alako negozio batzu kontraktista bezala haritu zen, mm -hmm. orduan eh, oso obra importantea izango zen hartan mm -hmm. bensatzen dut eh, Bueno, ba, orain, ez dakit autopistak ezabaltzen direnean eta edo tren berriak jartzen direnean ba neurri hortako obra bat izango zaio diputazioen obra nagusiak, garai honetan eta diru gehien kentzen zietenak eta errepideak ziren errepideak mantentzea eta Euskal Herriko lau diputazioak eh bueno, oso famatuak ziren horretan e, errepideak Euskal Herrian Oso honak eta ugariak zirelako ez. Sarea edo nahiko sarri zelako ez. Espainia oraindiko oso atzeratu azegoen horretan, euro, e, baina Euskal Herria pizkatu Europako maila horretan egos hartu ziren Baina, bueno, horregatikan ezkenioke programa bat ezkeniko, ez? Baina, gerra, gerra lertu zen, eh, askotan aipatu dugun gerra hori Carlos eta Isabelen artekoa, baina hortan askoz gehiago zegoen batez ez zere Euskal Herriko kasuan, uh -huh. eta prinzipioz Karlisten aldean egon zen. Ba, behar bada horra rapatuzo lako, beste erigabe. Eta bueno, bere burdin jolak eta martxan jartzen zituen, eta bueno, burdin egin Karlisten Baina 1837an orduan hasten da. Berak egiten du proposamen bat eta proposamen hori izango da berei proklama hartan, ez bertзок esaten duen bezala, ba bueno, fama emango diona. Beraz, eta negozioak alde batera utzi edo behin eta aia karlisten zate lanikien eta azte danean, nola uh -huh. ere implikatzen da, eta proposatzen du zerbait? Hori da, proposamen politiko bat, eta gainera oso kompromiso ondikoa. Des? Egiten duena da proposatzea bake ba, bide bat, eta bere bandera izango da, pakea eta foruak. Hau da, gerran ari dira, ba, lehen da biztikoa gozein behar pakea lortu, hau da, tirorik eza, eta foruak mantenitzea. Hau da, e, beti, bueno, beti, <coughs> Horain gehiago, gerrazieran ezain beste, baina gero eta gehiago ikusten zen identifikazio bat, Euskaldun foru hauek Don Carlosen alde zeudela, eta liberalak ba, foruen kontra. Ba honek proposatzen duena da, Euskaldun hori foruak interesatzen zaizkigu, eta Don Carlos eta Isabel bostien porta, tronuan zein dagoen guk gure foruak mantentzen baditugu. Uhum. Eta hori da berak egiten duen proposamena. Hau da, bereizi euskaldunen kausa, nolabait esateagatik, eta Don Carlosen kausa. Ze Don Carlosen nazendinastiko besterik gabe eta euskaldunoi kasu kausa dinastikoa, ba, boztin porta, prinsipioz hola berko zuen, ez? Hori da berak proposatzen duena. Ona, bueno, hartzen du e, ordura arte E existitzen bide bat? Mm, bai, da. Eta eta eta da. Karlista, eta esta esta liberala. liberala interesatzen zaiona da kasu honetan, ba hori foruak, ez? Boro, Bueno, existitzen ez zuena, ba zegoena, baina honek egiten du agiria nutzi, ja. ordur arte egin etzena eta hori da bere berritasuna. Bueno, ze eh? harrera izan zuen den e, proposamene honek Bai Karlisten atabaile beda len artean. Bueno, ba Karlisten aldetik argi dago traidoretzat hartuko dutela. Batez ere ez bak, ez bakarrik honengatikan, baizik eta gero bere propaso emena aurrera eramateko eh, ejertzito bat, 3. ejertzito bat osatu nahi du. Eta horretarako desertoreak nahi ditu bi aldetatik, baina batez ere Karlisten aldetik hartuko du. Eta claro, Karlistei batez ere goi mailako Karlistei jakina, Don Carlosen cortekoiet hitztailen bater interesatzen hori eta traidoretzat hartzen dute bere Andrea eta Semialabak presortzen dituzte eta klarkorreka atara behar izaten du, ez? Uh -huh. ba, Kuriosua da, zen horrela esan da, aizu, foruak eta pakea. Uh -huh. Ba, dirudi, e, bueno, proposamen horrek, edo ideia horrek, jende gehientsuna txunabildu behar zuela. Ba, horretarako ingozen zuhorezki, eta pakea azkenean hortik etorreko da, baina, bueno, liberalak ere hortxe ditugu eta, eta liberaletan esan dugu... Carlistei bueno, etziz haien guztatu, proposamena esan diguzunez, eta liberalek nola hartu zuten. Ba liberaletan bazen denetarikan bazeren liberal batzu oso liberalak baina modelo frantses hartzen dutenak oso zentralistak eta orduan foruak kendu nei dituztenak batetik ba distorsio bat esartzen dutelako Espainiako estatuan eta bestetik gaina, lege legezarrak zirelako eta claro hauek lege berriak naiz situtzen ez sistema liberalekoak normala orduan foruen kontragertzen dira baina Euskal Herrian badago liberal foruzale asko Moderatua normalean, politika aldean, baina oso pragmatikoak guztetik. Orduan, nahi dituzte, legezarrak ba, ezabatu beharrean, nahiago dituzte legezarrak hartu aldatu behar den neurrian, klaro, neurria zein den, hori yeah. gero bakoitzaren arabera, baina bueno, aldatu ez. E, sistemarekin apurtu beharrean, hau da, iroltza batekin beharrean, ba, erreforma bat, eta, bueno, erreforma sakona behar bada, sistema liberal batean sartu, baina, Baina, erabateko auztura egingabe. Ja. Eta euskal herrian aloko asko baziren. Mm -hmm. Eta gero... Bueno, Ezan este... daiteko orduan, liberalen aldetik etxuela izan, e, karlisten aldetik izan zuen persekuzio hori? Hori da. Liberal batzu ere oso kontra jarrizitzen zizkion, baina liberalak alde ere bazikuen. Eta Madrileko gobernutik ere laguntza jasoko du, batez ere dirutan, sekretupean, jakina. Ah. Bai, baina, claro, e, gobernuari besteri gabe interesatzen zaio karlistaka bultzea eta karlisten artean jaziak ziren ikamikak eta batzun ekatzen hasiak batez ere sektore herrikoiena, ez, soldadu arruntak, eta orduan ondo etortzen zitzaion, ba bueno, gizon batek, ba deserzioak eta bultzatzea carlistak aultzeko. Eta orduan alde orratetikan Badirileko gobernuari bai interesatuko zaiola, ez, eta diru laguntzak eman seizeken. Diru dienez gero diru laguntzak jasotzeko problemak izan zituen, baina printzipioez bai orduan liberalen aldean Bada ezberdita badira, baina badago sektor importante bat behintzat apoiatuko duena. Eskutuan bueno, du, edo agerian. Berak nahi du, esan duzu, irugarren ejerzite bat osatu. Mm -hmm. e, irugarren ejerzite hori osatzeko, ba, behar du jende hartu, bai liberalekin, da bai karlistekin bai. dagoena. Madri jaitik ere jasotzen du diru laguntza bat, bere mm. bia hori, esan edo bide hori, pixka bat e, gauzatu dadin. Hori Eta? Ba, osatzen du ejerzito, eh? di? Bai, eh, ejerzito bezala oso importanti izango estena. gehienez ere mila lagun jaso zituen. Ez eh, asko, eh? Ez da asko. Baina gainera ez horregatikan garen bakarrik, e, desertoriak ziren eta normalean ez ziren idealistak, ah, bai, foruak zepolita eta bilduko naizez. Ba, normalean dira bai batetik eta bestetik gerrarekin nazkatuta zeudenak eta, bueno, pakepiskatun daizutenak, eta orduan joan ziren muñagorrerekin, baina batez ere e, mugan egon ziren, baina mugaz bestaldean, frantzi aldean, lapurdiko ba, batez ere biriatun eta saran. Por cierto, Ori Arispe e, Mareshallaren baimenarekin, claro, ze berazena hantze Bayonana agintzen zuena, ez? Gogoratzen duzu Arispe eta izan ba, eh? genuena e, Napoleonekin eta oso importantea baina gero gerrak Karlistan teorian parte hartzen zuena, baina hortxe bertan dago eta Itxalondiko gizona izango dela horren ba, permisorekin, et, baina ejerzitorrek ez du gauz ondirik. Zer da no, egiten azuten... zuen olako ejerzito batean? Ba naiz, asmoa zuten erri bat edo hartzeko. Pentsatu zuten Gipuzkoan Getaria kostaldean zegoelako, bai txasotijoan da edo mm -hmm. Nafarroan Lozaide mugan ere dagoelako hartzea Baina azkenian konformatu ziren irungo lastaola baserriarekin. Lastaola baserria dago justo bidazua ertzertzean, eta bueno, hor bat dago zelaibat, eta hor duan hortxe finkatu ziren. Eta horrela, etxaiak baldin bazetuzten benetan borroka egiteko asmoz, Bidasoa pasatu, biriatura, eta ui, hemen etxean bezala ez, libre. No, Hume, diko, beldurtiak bezala ez. Hori ejerzitu fantasma bat da. Ba mm, bai, egia azkenen herri bat hartu zuten, urdazubi bi, hori ere nafarroko mugan, baina egia esan beritondirik zuen ze hogeita mar, karlista besterik etzegoen erreian, ordon denak hartu, preso, eta bere alaskatu zituzten. Zerberia esmoa etzen benetako borroka egitea, ja, ja. batez ere propagandistikoa zen, ordoan askatu zituzten ja. esanez, gero, gu harrapatzen bagaitu zuen, gogora ezazue egin dugun, eta batez ere zabaldu ezazue gure mezu hau, gure ideia jau, eta ide da nahikoa da gerra, eta pakea behar dugu, eta bueno, gu geureare eutxi, kasuanetan foru eutxi, baina batez ere pakia eta Don Carlos eta Isabel hori gutxienekoa da. Hm. Bata ze torki izan zuen honek, e, olahi bizi diren eta bueno, ba nola eragina izan zuen, claro, honetan gertatzen da Abiranetarekin ere gogoratzen duzu espioia zela <hum> ta espioitza eta nola sezetzen zuen eta berak ere nola idatzien euskarazko testu bat euskaldun nekazari batek, ojala bati eskribitzen dion karta. Eta idazten zuen Karlista Baserritarra balitz bezala, ez Euskaldunek azaria, esan ez nahikoa da, garra honekin naskatuta gaude, zuek gure kontura aberasten ari zarete, eta gu pairatzen ari gara, eta ez gara deus ere irazten ari, ez? Ba, muñagorren proklami eta betez ere bertxoetan hori xo ikusten da, ez? Gerraren kaltea. Euskaldun, baina saizu, e, bertxo horiek entzungo ditugu, horre egin GORRIK DIONA BERE PROKLAMIAN GERRA KONBATZEN GAITU BOS GARREN URTIAN IGAS GARRI KALKARROZ MADRILKO BIDIAN GULZA ZUTEN ATZERAN Gerraber, gerraber o mía. Hántadio nenak, preso da luz caté, Oitzak kaltete jeiro eta maroto guztien alkate Zergizonoietatik espera, esperagen zagen. Ertu estero Provinziagoetan Ez ibizikera ade Neke eta peretan naiztendu gratán para chaleco la el corte inglés arenas teli dura Garegabeko aukera, udako azken azkenekoa, preziorik onenetan erosteko. AEG garbigailu edo onzi garbigailua laro geita bederatzi mila peseta. Etzazu aukera ugaldu, zatoz, elkort inglesaren haste lilluragarrira. Uda berritasunak prezio lilluragarritan. Ormaiztegiko Zumalakarregi museoa berriturik. Arma, uniforme, kuadro, dokumentu behiago teknologia berrienekin orkestuta. Zumalakarregi eta bere garaia ikusgai. Astelenetik ostiralera, amarretatik ordu bat arte eta iruretatik zazpia arte. Larun batetan, amarretatik ordu biakarte eta ratzaldeko iruter dietatik zeiterdia arte. Talde bizitak antolatu edo informazio gehiagorako, deitu, bederatzi lau iru, sortzi, sortzi bederatzi bederatzi, 00 telefonora. Euskadi irratia Oso txukun e, kontatzen e, ditu e, gauzak, e, norbaitek, bertxu haietan, zinen izango ote dira hauek? Hmm, ez dakigu seguro, baina goberatzen duzu Paskual Iturriaga hernanikoa paisa ba pedagogoa umeak euskara zirakastearen alde zegoena mm -hmm. bere hizkuntza zelako eta mm -hmm. ez direla jovear ah, eta bai, bai, eta portertzoak ere egiten zituna neskatchekin ezkondu nei dituztena guren ah, ah, kontra eta saninazioren bai. himnoaren bertsoak eginak badirudienez iturria gaura da ba, hauen, bertso hauen egilea. Seguro ere ez dakigu, eh? baina bueno, onen edizkidea zela badakigu, eta mm. ura ere liberala, eta, bueno, piskat, yeah. eta jakina, muñagorrietze etzegoen bakarrik, ez, atzetikan baziren beste liberal Euskal Foru zale batzuk, bila fuertesko kontea ere gogoratzen duzu, duela gutxi, nola esaten genuen, liberala baina oso moderatua beti nola baitere bere estatusari yeah. eutxina iziona, ba. <laughs> Bai, hemen, bye, holen, bai bai atzeti. bai bai bai baioe ez, ez Hori da eta? beti bai baina ez hartan badiruienes honetan ere hortxe zibilia. Ta direan ez ari ere interesatzen zitzai on Carlos edo Cristina baina, Ni eh. hemen oso ondo ez. <gülüyor> Orduan, eh Xavier Muñagorriren eh lanak esaten zenuen eh nolabaiteko eragina izan zuela. Ba, zaila da neurtzea, gauzauekin ba, abiranetarekin esaten ez, genuen ez. E, borroka badire borroka batzu armatuak esaten genuen, baina bestelako borroka askotan baionan gehiago egiten zirena hemengo frenteetan baino. Mm. Zaila da neurtzea baina kontua da gero zorzeren hogeta heeretzan, bakea datorrenean, eta esparterok, eta marotok, gauda militarrak e, baina, elkarre besarkatuz eta pakea ekartzen dutenean. Azkenean horixe dela pakea, pake gainera pake, e, e, e, tirorik ez behintzat, eta ezta gutxi behintzat hori eskatzen zuten, baina gainera esparterok euskadunen foruak respetatuko zirelesan zuen. Hortuaz, no, muinagorriaren proposamena... Nola baitere, bai, nola baitere hori xe da ez, bere, asmoa, gero foruak zertan e, respetatu ziren, eta zertan ez horria polemika, handiak dira, historia honen artean gaur egun ere, hmm. baina bueno, ez zirela erabat galdu, eta hori batez ere Euskal liberaleiere interesatzen interesetzen zitzaialako hori xe hor da ez. Huuu. Hmm ez dakigu oso seguru ba bueno noraino zegon Muñagorria ja momentu hartan pakiage iteko hartan ba, sartua, ez? Baina bueno, azken finean bere proposamena zen, bai. Mhm. Uh Azkenan -huh. eh, Ilun Samarra geratzen zaigu Muñagorrien eh, figura auz den. Bai, eh, eh, bueno, pro, proposamen hori egin zuela, uh -huh. bai, baina gero hola ekintza zehatzetan Bai, hori da, ekintza zehatzetan, ez zuen arrakasta handi undiegirik izan, ez? Ikusten dugu, bai, bat, baina tropa hori, bueno, preekupatuago zegoen soldatak eta noiz jasoko, batzinatzeko eta lapurtzeko prontobaitzeuden, hori benetako borroka egiteko baino, ez? Yeah. Baina, bueno, mm, ba, azkenean bere asmoa hortxe zegoen, ez? Mm -hmm. Badira batzuk esaten dutenak, muñak horri erabilizuten hain zuzen horre, segatik, ez ezaguna zelako, Ba, et, et, garbiz egolako... E, inoren inoren sospetsa daik... Hori da, ez, orduan aprobetsatu zutela haren bitartez bestek egindako proposamena aireeratzeko. eratzeko. Beratzela egilea, bozera edo zango duenuk, eh? eta egilea da bayonan bazela junta foral izeneko bat, eta horbaziren bizkaitarrak, karabarrak, e, gipuzkoarrak eta nafarrak, sartuak, liberalak, liberal moderatuak bauri bilafuertesko kontiak, eta beste batzu, norbalean gainera familia honekoak eta eta bunu azkenean beraiek proposatu zutela ura eta, eta lortu zutela, ez? Gero mm -hmm. igual ez nahi zuten guztia, baina in batean beintzat, bai, ez? Eta orduan muina gorri hor berriro desagertzen zaigu, ez gerra bukatzen da ta ematen du politika jaezduela parte hartzen. Ez dago ja, muñagorri den berri gehiago orduan, behin eta pakea lortu zenian? Bai, bai, badago eta ah. berri tamalgarria gainera. Baina ez e, politika edo usten dula maten du. Baina, bueno, esan dugu, pakea, pakea dela tirorik eza. Baina, horrega ez dozen nahi, berez, e, ba, gozatu azela giro politikoa. Eta orain moderatuak daude, e, barketo, liberalak daude boterean, baina liberalak esan dugu, badira moderatuak eta badira progresistak esaten zirena, radikalak, eta haien artean ere, e, claro karlisten aurrea denak elkartzen dira, baina gerra bukatuta hasten dira arteko ja, gorrokak. Berea... Eta espartero liberalak hain zuzen gerra irabazten duela koba, gero gobernu buru egongo dena, e e progresista zen eta orduan moderatuak egiten dute altsamendu moduko bat, haren kontra, mila zortzeren da batean, bai, justo gerra bukatuta, bi urtetara, ez? Lira, den borazko, da, Liberalen, arteko liberalen artekoan, baina e, moina lagun asko zituen, moderatu horien artean. Eta orduan horrek porrot egin zuen, etze, ez omen zen, seguro sentitzen, eta moinagorrek alde egin zen baionara. Ba, benetan, e etzen ondo sentitzen, ze baionara alde egiteko, claro, ikusizik zizion beharriak otxuari. Bertan dago, baina, baina, baina muga, bueno, hortxe ez, ja pasatuta. Baina e, bere baratu zen, asuntua, eta orduan... Itzolizen, itzolizen e, etxera, eta orduan, hoietako batean joan zen, esan dugu eratxunen nafarroan bazuela zuela zumarrista, bordinola bat, uh -huh. eta bueno, ikustera joan zen, eta antxe harrapatu zuen teniente batek, eta ba hori, matxinatu zelakoan eta hartu zuten, antxe bertan, e, e, zumarristatik atera, pilauta soro bat batera, baina eratxunen bertan, eta bertan hafusilatuzuten. Uix! Epaiketarik eta deus ere gabe, hartu eta fuera. Zea, maiera, ez da, pentsa, aldegintzuen, arriskuan edo, mm -hmm. bueno, sumatu zunean burua, etortzen da dana lasaitu duen delako, Eta... Bai, eta arriskua segurazki pentsatuko zuen behar gartzelan edo sartuko zutela. Ja, ba, baina ez e, horrela bukatea, segudo. Ez, ez, ez, ez, eko duzu. Ba, gerra bukatua zen gainera etzen inolako arriskurik, gainera preso zegoen, bakar bakarrik zegoen, zegoen hola troparmatu batekin edo bai, dure. Bai, bai, bai, bai. Artu eta pim-pan fuera. Oda, bueno, baten mendekua. Ba, egia sanala dirudi, bai, harrabatu zuen tenientia, txapel zela azela, hau mm. da, liberal, baina liberal voluntarioa, ez, ejarzito liberalean, holatukatu ja. zitzaio lako. Eta dirudien ez, gerra garaian gorrotu hartua, moñago eh, herri, eta horrean aprobetsatu zuen aukera, ba, bertan garbitzeko. Ba, pena da, ez da? E, bakearen alde hola mm. borrokatu Hori da, ez, hainbeste bakearen alde, hainbeste etxai batean eta bestean, baina gerra pasatzen du bizirik, eta azkenean alako a, txorakeria batean, ze azken finean. Bai, ba, zikera ezan ez malditzen frentamendu batean, edo bai, bainiketakit. Ez, eta preso hartu bat zuten, ba, behar badak hartzen no, lanza hartu, baina ba, aderako zuten horti hortigutsira, baina mm -hmm. ez, hartu, eta bun, baina ez. Bueno, hori da gerrak dakarrena, ez, esaten da gerrarekin no izazten diren badakigula, baina no izbukatuko diren ez dakigula. Eta hemen ere teorian bukatu zen baina ikusten dugu, ba bertxoetan ere esaten du, ez, gerrak ez dakarronik, inundik, inundik inora. Ba zer gehiago esan, oi eta gero. Ez eman e, zuri, Xabier, gaurkoan e, Un ere. Unpaizu ere. Unpaizu ere. Ba, una, gure Ola, xe, ba, gure historiako pertsonaie baten aurkezpena egin diguzulako, hola xe pertsonaiek ezagutuz, aurreko historia hori ere poliki poliki beto ezagutzen eta konprnentzen dugu eta Aki handizango zaigu gongarri ere, gaur egun goa, ulertzeko <risa> edo... Ba, auskalo ez, arriskutsua da, eh, komparazioak egitea oso arriskutsua da, baina gogo eta egiteko behar bada bai balio duela, historiak. Zubesate duzu meze konparazioak komparazioak ez dutela balio, baina bueno, beste erlativitate batekin ikusarazten ditu gauzak, ezta? Hori da, ze azken finean gauzak oso terrible egonda ere azkenian atera egiten gara. O denborak ez du barkatzen. Onerako txarrerako pasa egiten da ta bukatu egiten dira. Eta gure tartea Xabirrekin ere bukatu da, baina datorren ostirako tartea gurtuko dugu, beraz e, izango gara berriz ere berarekin hemen. Ondo izan e, aste honetan, Xavier. Baita zuek Agur. Agur bait.